Глава 8. Пътят на Абсолютната Свобода Тарака Брама Йога Арджуна пита О мой Господи, о Багаван, кажи ми, моля те, що е Браман? Какво е себето? Какво са дейности за плодовете? Какво е този материален свят? Кои са полубоговете? Кажи ми, как живее в тялото и кой е мадосудена. Този Господар на всяко жертвоприношение, и как можеш ти по време на смъртта познат да станеш от постигналите самообладания и смирения? Шри Кришна казва Духовната душа, която е отвъд, нарича се Браман, за нея няма смърт. Тя вечна е, природата й се зове Адятма, а материалните тела, които получава тази Атма, определени са от действията, вършени за резултат, като кърмични дейности известни са в този свят. Ади Бута се нарича материалното проявление, физическата природа, която податлива на промение. Вселенската ми форма Ади Дайва се зове, включваща в себе си всички полубогове. А като господар на жертвите познавай ти, о най-добър сред въплотените души, мен Ади Ягия представен като свръг душа в сърцата на всички живи същества. Когато някой в края на живота си напуска своето тяло, а съзнанието му потепено е в мен изцяло, такава личност без съмнение веднага ме достига и до ми в сферите духовни се издига. Онова, за което мисли Окаунтея, човек, когато престава да живее, напускайки тялото си в такова състояние, това и постига в неотклонното си съзерцание. Следователно, Арджуна винаги мисли за мен. Сражавай се по дълг, но в мен оставай потопен. Тъй, дейностите свои като неизменно посвещаваш, и постоянно ум и разум върху мен установяваш, ти без съмнение на края на живота си ще ме достигнеш и свобода от материално робство ще постигнеш. Опарта, който медитира върху мен, и помни ме с ум, уравновесен, без от пътя да се отклонява, този йоги, без съмнение достига мене Бога. Ето как върху Бога трябва да се медитира. Той е всезнаещ, най-стар, който всички контролира, по-малък от най-малкото поддържа, но настрани остава. Невъобразим, намираш се извън всяка материална представа, трансцендентална личност, сияйна като слънцето в небето, отвъд материалната природа, макар че се намира в сърцето. Онзи, който в часа на смъртта, между веждите си се дъха, Сум в преданостът не е трепнал, югийска практика укрепнал и помни мен, чрез силата на йога със сигурност достига Бога. Великите мъдреци, отрекли се от света, познават ведите и прознасят омкара. Те достъп получават добраман, духовното сияние, постигайки това чрез половото въздържание. Сега накратко ще ти обясня, чуй моето мнение, какъв е начинът човек да стигне до спасение. Затваряйки на сетивата всички двери, йогите ума в сърцето си са свели, а жизненият дъх си насочват своята глава, копнейки да постигнат мечтаната свобода. Остановен в тази техника на йога, насочил мислите си, устремен към Бога, малвейки с уста свещената пранава, човек достоен за духовните планети става. И ако тялото напусне в това си състояние, той се пренася в сферите на Божието сияние. Който постоянно ме помни, осине на прита, който за нищо друго не говори и не пита, който не е мотивиран от експлоатация или отречение, който не преследва рай или освобождение, заед в неотклонно служене на мен с любов, той с лекота да ме постигне е готов. Йогите в преданост, великите души, достигнат ли ме, вече тук не са дошли. Във времения свят изпълнен състрадание, защото съвършенството е тяхно висше достояние. Орджуна, от най-висшата планета на Брама, до най-нишата, всички са надкленито в света, и до една са настрадание и скръп места, намиращи се във властта на раждането и смъртта. Обаче онзи, който стигне при мене към не се преражда вече тук, а във вечността живее. Ако човек захване да изчислява, колко денят на Брама продължава, хиляда епохи взети заедно са това, толкова му продължава и нощта. В началото на деня на Брама проявяват се всичките същества, наред с различното си местонахождение и с прилежащото си обкръжение. А сетне спадането на нощта на Брама всичко се разтапя в непоявената тъмнина. Всеки път, когато настъпва денят на Брама, се появяват всички живи същества, а с идването на неговата дълга нощ унищожавани са в своята безпомощност. Ала съществува и друга природа, непроявена, незрима, която за сетивата материалния е съвсем недоловима. Тя е по-висша, вечна и когато всичко се унищожава, единствена тя неизменна, непокътната остава. Това, което се описва в свещената веданта, като непроявено и непогрешимо, като върхната планта, което, щом човек достигне го оттам не се завръща, това е моята свята обител, о войне могъщи. Единствено, чрез преданост чиста и неизменна, може да се достигне Бога, личността нетленна, който сред великите неща е най-велик, осине на прита, силно рък и тъмнолик и макар в обителта си вечно да остава, той е всепроникващ и всичко в него пребивава. О най-добър сред баратите, чуй от мен сега, за времето, когато Йоги ще си тръгва от света, в зависимост от това какъв момент ще избере, се определя той дали ще се завърне или не. Който по пътя на знанието за Браман върви и към Върховния Абсолют силно се стреми, знай ще го постигне, ако издъхне през деня, когато грее огън, слънце или друга светлина, през двете седмици, когато пълни се луната и шесте месеца на северния слънчев път в небесата. Йоги, който напуска във време мъгляво, през нощта, когато луната намалява, или когато слънцето своя ход на юг обръща, достига луната, но отново след това се връща. Опарта, светлина и тъмнина, са двата вечни пътя на света. Не се завръща този, който шества в светлината, а се връща в света онзи, който броди в мрака. Въпреки, че и за двата пътя знаят, тези, които са отдадени на мен, в предаността си те не ще се колебаят. Затова в бак ти винаги бъди установен. Арджуна, знай предаността, е надподовете от достойните дела. От изучаването на ведическите писания, от жертви възлияния и въздържания, от щедрото раздаване на подаяния или от мъдри философски занимания, пренебрегвайки ги до едно, макар да ги е опитал, Йоги достига до моята върховна опитал.